Tactil Conform unui studiu efectuat la Harvard, comercianții ca Apple și-au proiectat magazinele în așa fel încât să le permită clienților să atingă efectiv produsele, pentru a experimenta un sentiment de apartenență care în cele din urmă duce la proprietatea efectivă asupra produsului. Studiul a mai observat și că senzațiile tactile oferite de lucruri aparent insignifiante, precum duritatea scaunelor sau fermitatea saltelelor, modifică gradul și tendința de negociere a cumpărătorilor. Modul în care percepem produsul este definit ca un cumul de aspecte, de la flexibilitate, temperatură, greutate și formă, până la textura produsului. Atingerea întărește identitatea de brand și imaginea. Atingerea are în vedere interacțiunea fizică și psihică între consumator și produs. Simțul tactil poate influența prin materiale, greutate, moliciunea și confortul produsului. Cum ar fi să poți îngloba mai multe experiențe senzoriale într-un singur brand, produs sau serviciu? Cum ar fi dacă brandul tău ar avea o aromă, o senzație, un aspect, sunet sau un gust propriu unic? Răspunsul este simplu, nu doar că ți-ai intensifica eforturile de branding, dar ai fi și mai eficient în a ți angaja clienții, ai construi un brand și ai cultiva conștientizarea brandului și loialitatea clienților. Experimentăm lumea în jurul nostru prin atingere. De aceea, grădinile zoologice în care ai voie să atingi și expozițiile științifice interactive sunt atât de fascinante pentru copii. Atingerea este o modalitate dinamică și eficientă de învățare. Simțul atingerii poate fi inclus în brandul tău prin intermediul unor cărți de vizită cu o anumită textură, senzația specifică a hainelor sau chiar și o strângere de mână fermă exercitată din partea asociațiilor tăi. Branding-ul multisenzorial, multifacetat îți oferă șansa de a-ți crea legături prin intermediul amintirilor empirice, chiar și în absența siglei. Imaginează-ți că lumea își amintește de brand de fiecare dată când simte mirosul vaniliei, aude o melodie cunoscută, gustă o bomboană de lemn dulce, atinge o stofă sau vede culoarea albastră, de exemplu. În timpul branding-ului, fă un efort să incluzi cât mai multe experiențe senzoriale cu putință. Fiecare va crește șansele să fie observat sau ținut minte și să devină o parte a vieții zilnice a cuiva. Sticla originală de Coca-Cola, care are curbe specifice, transmite un sentiment plăcut clienților atunci când o țin în mână. Senzația este atât de bine întipărită în mințile noastre, încât clienții o pot recunoaște chiar și pe întunerii. De fapt, conform unui studiu efectuat în 2005, subiecții au decis că băutura are un gust mai bun din sticla sa de sticlă decât dintr-un pahar. Produsele faciale termale Olai Regenerist sunt atent create pentru a genera căldură la aplicare, pentru a le lăsa clienților impresia că funcționează. Orangina, o băutură carbogazoasă de citrice, și-a reinventat ambalajul pentru a asemăna cu forma reală a portocalei, în scopul de a comunica mai bine gustul consumatorilor săi. Sticla loțiunii pentru bebeluș Johnson's este creată pentru a transmite o senzație de moale, comunicând astfel principalul beneficiu al al produsului